У нашій космогонії. Два найголовніші важелі нашого буття. Тоді все інше ти збагнеш легко. Відкрий мені ті закони, гуру Нарен. Я прагну напитися від першого джерела знання. Все світ побудовано законом жертви і законом карми, урочисто промовляє Нарен. Спочатку про закон жертви. Всі мудреці в усі віки мучилися найболючішим питанням. Звідки виник наш світ? Чому він з'явився? Де причина творення? І вони відкрили причину. Так, паті Дева, напружені пошуки принесли чудові плоди. Духовному оку Ріші відкрилася тайна зародження світу від єдиного Брахми, в якому все суще бере початок і куди повертається в кінці вселенських циклів. Що ж спонукає Брахму дати початок світові? Його повнота, блаженства, щастя, любові. Повнота жадає дати частку самої себе комусь іншому, поділитися своїм щастям. Але з ким, коли все в одному, в єдиному? І тоді Брахма вирішує умножитись, Породити світи, істот, богів, тварин, рослин. Зорі і землі, вітри і хмари, дощі і гори. Так перша жертва стає основою світу, Так потік любові породжує ріку буття. Ми навіть віки, цикли, Нескінчені прояви царств і світів. Люди і звірі, ракшаси і деви, Віддаляючись від свого володаря і батька, Часто забувають про єдність, про закон жертви, і починають слухати голосів ненависті і ворожнечі. Тоді єдиний посилає своїх синів, святих ріши, щоб вони нагадали людям про великий закон віддавання, щоб усі збагнули мудрість буття Жити це означає віддавати себе комусь. Але ж люди розуміють життя інакше, задумливо звалася Гіпатія. Вони вважають, що жити це взяти життя або багатство від когось? Так, це порушення закону жертви. І тому ми бачимо гори і печаль на землі, війни і ворожнечу. Чому ж Брахма не вчинить так, щоб його творіння йшли праведним шляхом? Чому не вкладе їм в серце іскру правильного розуміння? Тут ми підходимо до іншого закону сущого, до закону карми. -дева. Брахма, хоче, щоб блаженство кожен досягнув особистим зусиллям, а не за примусом девів. Так освячено закон дії, закон відплати, закон причини й наслідку. Карма сувора й безжалісна. Володирі карми не знають жалю, вони пильно і незворушно стежать за кожним порухом нашої душі, все записуючи на скрижалях життя. Піднесення і падіння людини. Убивши когось, ти повинен спокутувати свій злочин тепер чи в майбутньому житті власною смертю Обманувши, ти сам звідаєш сіті обману. Укравши, ти сам будеш втрачати майно чи знання, гроші чи улюблені речі. Загарбуючи в чужі володіння, ти будеш сам вигнанцем з рідної землі. Маючи рабів, ти надмінно звідаєш рабство, аж доки карма не приведе тебе до розуміння великої жертви, і ти збагнеш, що все в єдиному, і мудрість осяє твій розум, щоб ти міг віддати свій дух, свою силу, своє вміння іншим людям, як віддає своє життя світові верховний Брахма. «Але ж любий гуру Нарене», – мовила Гіпатія, прослухавши пояснення учителя – Мій розум не збагне очевидного. Довкола нас тисячі і тисячі людей, істот явищ що речей, крім твоєї Індії і моєї Еллади, ще безліч царств, народів, племен, вірувань, релігій, богів, демонів, навіть мудреці різних віків з великим борінням і мукою шукають розгадки таємниць буття, і невідомо, чи знаходять, Бо якби знайшли, уже давно повели б людей до благословенного краю. Як же простим людям, рабам і ремісникам, сяйчам і воїнам, збагнути ті величні закони, коли все суще кричить про інше,